Ez legeak, ukan zuen bertute handi bat, uh, imposatzea legez uh, etxe sozialen alokatzen direnak, eh? ez laxezion sozialaga propriete, eh? proporzio batean uh, etxe edo programa edo erriko etxe erri guztietan. Eta lege horrek nahi duena, da justuki nekez sortu diren etxe horiek alokatzen direnak gaur egun saldu. Men, nork erosiko ditu, etxe horietan uh, alokatzaile diren horiek, ez dute, sosik erosteko beren uh, egoitza. Nok erosiko ditu, uh, beti gero ahasaltzeko uh, gogoan diren horiek, eta dirua dutena, momentukotz, uh, inbertitzeko uh, olako etxeetan. Ordoan, olako neurri uh, liberal batek, ukanen uh, ditu ondorio uh, me, dramatikoak, zonalde tinkatuetan diren uh, tokietan, adibidez hemen, ipar euskalegian.